أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 6 د پښ سبق د دې د مخ کې تختي سره ور وغداره د پښ رود د مخ کې د زبر سره ده ز زبر هم د حرف د پاسو او پیش هم د حرف د پاسه او بارق پګیدارې چې زبر اغه پروت دی او پیش سر اغه ول دی د پیش تاریخ ديني شان ته پیش وایې پیش ورته ځکوي چې پیش همیشا د حرف د پاسوي او سری وونه مخرج د پیش د پیشو ادا کیږي د دوونو شوندو را ونيدو نه با غیر د جټکین او بغیر د رخ کو دونه معروفه ده کی د پيش دونو حرکت د حرکت والا حرف ته متحرک حرف واي دو خبرې د دې په جوړ کې دي جوړ دې توای با پيش د دې جوړ دې دوه خبرې د دې په جوړ کې دي په جوړ کې با پيش د دې جوړ دې جوړ د دې با پيش د جوړنۍ اواز پیدا کی چاغې ته روان, دی روان, دی و روان دی بوده د روان د روان د دې بودي جوړ اوروان دونه د پېشګو هر تختيبه پدري مرحله او ترسيني په دې نه مخکيدا زدگی چې د پېش تخت ميدرو نورس تو ما شمانه تا د با فزینګ کې نه وي چې حرکات هغه دی زبر زیر پیش او حرکت والا حرکتا متحرک حرفی رش دا با حرکت ورکی حرف لا متحرک وی دارنگی زبر تم زبر زکوی دا حرکت که دا حرف کی حرکت پیدا دی نو تا دا حرکت پیدا که چکلتا حرکت که نو پا زبر دری حرکات زبر زیر پیش داری حرکات ایت حرکتو دغه معشو په دین کې لړن کې اورش جوابه تقدیم په درې مرحلو تقسیم کې ولا مرحله مفردات حروف با فدیو طریقو سره واي اوله طریقہ استاد بجوړ کې شرحان روانه مفرده اوه طریقہ پیش اغا زبر جوړ کوو تا روان پیش تا پیش م ټو سا پش ټو جې پش جو جوړ روان استاد ور یو کې ښغردان روان ها خو پش خو دال دو و پش و ر پش سو ش ا پشکو کا پشکو لام پشلو می پشم مون پشنو وا پش ها پش ہوں۔ نو تاسوبا لبا جوړ کوم تاسو روان همزا پش همزا پش یا پش يو دمه او څنګه جوړ روان دونه کې څنګه دا جوړ با پېښو تا پېښتو سا پېښو جین ا پیش کو کا پیش کو لام پیش لو می پیش مو نون پیش نو وا پیش پیشو حمزه پیش او حمزه یا پیش یو دغه مشکل حروف کا پتر وتر او سراوي هرې تختې سراوا پدوي مرحله کې مشکل را اوول طریقہ استاد بجور کې شاګردان بر روانوي دقه حرکت پيش مولا ګوپا دیواندي او دغه تر کېو پکی اغه وای تا پيش زب جوړ کوم او تر کې او استاذ بجور کې شاګردان بر روان تا پيش نو تاسو ته تو پيش تو سا پيش سی اودا چې اخيره ګور وچريږي دویم طریقہ استاد بجور روان روانه کې شاګردان جوړ روان روانه کې apaš tu inamoskir di omalašd di a l1 droposh hrach hypored ošanti za peš tu si peš بش عم ها پش حم شاو بش حم خو بش عم نغو و عمائشٌ بش عم فاش عم بش عم در decentه ر 누구 الآ SWم شر فراوان و اسش غادان ب evidenه ب 보여드�ن و است و انه يه بعدك ان ما اص crawl ب leaves تر اخیرہ پوری تقریباً چھو موانا میلا و تا سی اخیرہ پوری غوائی دریمہ تریقہ دیکی تو تو سو سو دو زو دو دو قو قو قو عو حو خو غو فو بلکل بشونلی گولی تاکہ مونگر پا پیشکی بشونلی درم امرحرام و رکبات حروق و بسرور ترکو سروائی. اول ترقا روان پا ترقی ده جور. بایی که با تخو سمکی. او کو روان په ترقی ده جور. او کو او کو لو سجورسو او کو لو. سو لو سجورسو فو لو فو. سو لو فو سجورسو فو لو سو. دارنگی ترخیر پو ایمد با جور که شکردان همزا پش نتا سبه او زبه او که پش زجور کم تا سرها من او دارنگی او کن سجورشو او کن لو او کن لام پش نتا سرها لو سجورشو او کن لو سا پش ثم لام پش لو تا سرهای لو سجورشو لو سا پتہ سوی فو سریوچو فودو سو فو داسه تاخیره پورې وداوچنم درېمه طریقه او ساده جوړ روان دوانه کې شاګردانه جوړ روان دوانه کې متریقه دا او طریقه باندې سره طرز دکی په پاره طریق روان روان جوړ روان دواړه زبم جوړ روان کوم تاسو جوړ روان پیش او گا پېش کو ورخه پل حته با موفيجا کی زو خپل پل حته وراسو لا م پېش لو او کو لو سا پېشو لا سا پېشو لا لو سولو سا رض عين <تصفيق> تشع زر ف زبر ف با زبر ك ب پیش بو ك ر زبر ك ر خ زبر خ ب پیش بو خ زبر ف خ ن ف في ن في خ یا زبر یا لام زیر لی یا لی جی بیشتو یا لی جو, جو حا بیشتو لام بیشتو حلو مین زبر ما حلو عین بیشتو نون بیشتو نو عنو قاب زیر قی عنو قی لام زیر لی اری دا الیدو قاب بشقو دار زردی قو دی رازدار را قو شاگردان جو رواندار سیر افراوان گوی او شاگردان هم صرف سلورمه طریقہ استاد هم صرف روانوی شاگردان من صرف روانوی سره ده ایجاد غدغورو پر انکول سولف حروم صدس ضعف کبورا خابوسه نفی خ خابوسه ده خاب غدغوی زکه ده بغدغورو بکشتا نفی خ ده خاب غدغوی زکه ده بغدغورو بکشتا یلیجو ولوما اني عنقي ذا قبغت ويزگدا بوغد حروف مشتا اريد قوديرا ذا قبغت ويزگدا بوغد چې ماته سړی اصلی کړه د ذکرې زما نورې خبر دی الله شهید عمل کوو ول توفیق نصیب کیو په فردان